Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. 47. Niedersachsen Schau. Totalschaden auf der K61 und Neuenkirchen unterliegt Eisdrup. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Guten Morgen. Morgen findet eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Regionalentwicklung im Blattpavillon der Deula Max-Eidstraße 2 in Nienburg statt. Beginn ist um 15 Uhr. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Weiterentwicklung der Klimaschutzagentur Mittelweser e. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Am 12. Juni findet die 47. Niedersachsenschau der Landesgruppe Niedersachsen-Bremen des Deutschen Doggenclub statt. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr im Hotel zur Krone in Nienburg. Siegfried Goldschmied ist der erste Vorsitzende des Landesverbandes und kennt den Ablauf der Niedersachsenschau. Für die Veranstaltung haben wir zwei Ausstellungsrichter eingeladen, die die gemeldeten Tiere ab 9.30 Uhr jeweils einzeln bewerten. Das wird sich bis nach dem Mittag hinziehen und so rechnen wir damit, so ca ab 14.30 Uhr bis 15 Uhr die Gruppenwettbewerbe, Parkklasse Zuchtgruppenwettbewerb durchführen zu können. Im Anschluss daran wird gegen 15.30 Uhr die Vorstellung der Klassensieger und die Ermittlung der besten Hunde der diesjährigen Niedersachsenschau vorgenommen. Nahezu alle unsere deutschen Doggen sind trotz ihrer Größe umgängliche Familienhunde, von denen man eben, ob ihrer Größe und Kraft Respekt, aber keine Angst haben muss. Aus noch ungeklärter Ursache kam Freitagnachmittag ein 53-jähriger Rodewalder auf der Kreisstraße 61 aus Niedernstöcken kommt, kurz vor Rodewald nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto gegen einen Baum. Von der Wucht des Aufpralls wurde der Pkw wieder auf die Straße geschleudert, wo er nach einigen Metern zum Stehen kam. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und konnte sich nicht selbst aus seinem Pkw befreien, aus dessen Motorraum Flammen schlugen. Anwohner, die den Knall gehört hatten und sofort zur Unfallstelle eilten, befreiten das Unfallopfer aus dem brennenden Wrack und retteten ihm damit das Leben. Für die späteren Lösch- und Aufräumarbeiten musste die Kreisstraße voll gesperrt werden. Wir kommen zum Sport mit Ryan Dykes. Der TSV Eistrop hat weiterhin die Chance auf den Aufstieg in die Bezirksliga. In einer sehr leidenschaftlichen Partie am Samstag gegen Neuenkirchen ging das Team von Trainer Thorsten Klein mit 2 zu 1 als Sieger vom Platz. Peiman Altschek brachte die Eistrupper in der 18. Minute in Führung, der Ausgleich durch karsten Hildebrand folgte erst in der 78. Minute. Die letzten Minuten wurden intensiv. Eistrup warf alles nach vorne und Neuenkirchen verteidigte mit allem, was sie hatten. Die Folge... Zwei rote Karten für Neuenkirchen und ein Elfmeter in der Nachspielzeit, welches der Torschützenkönig der Kreisliga, Saad Hassau, zum 2-1-Siegtreffer verwandeln konnte. Für den Aufstieg braucht Eistrup dennoch weiterhin Schützenhilfe. Mellendorf und Neuenkirchen bestreiten morgen um 19 Uhr das letzte Spiel der Relegation. Aufgrund von Eistrups 1-2-Niederlage gegen Mellendorf steigt Eistrup aufgrund des Torverhältnisses nur auf, wenn Neuenkirchen 1-0 gegen Mellendorf gewinnt. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.